Така, това беше първата лекция. Първата идея е пирамидите. Пирамидите са част от цивилизацията на боговете. Те се разкриват само на расата на боговете и същевременно те казват и напомнят, че и ние сме богове. И в Библията точно това е казано. Богове сте. Не е казано хора сте, а е казано богове сте. Тези, които са повярвали, че са хора, Духът им е паднал и е станал човек. Но ние сме забравили своя происход. Голяма тайна има гласът. Той е създал пирамидите, казва Тот. И Тот казва още, гласът може да превръща енергията в материя. Божия глас, казва Той, е вечния господар, а гласовете са създадени като посредници, инструменти. Определени гласове могат да задвижват Божията сила. Гласът носи тайна, той е превърнал енергията в вещество, в пирамида, но тази мъдрост принадлежи на боговете и на съвкупност от жреци. Гласът е тайна, ще обясня, тъй като учените не знаят как е създаден. Гласът е особен род тънка енергия, слязла от същността, от нашия дух. Тоест, духът е отделил от себе си специално енергийно излъчване, огнено излъчване. После влиза в него, в този отломък, в това излъчване и този дух слиза надолу и се превръща в глас. Нещо е слязло от духа и се е превърнало, преобразувало се е в глас. Друго излъчване на духа пък е създало огъня, друга тайна на живота. Въобще тайните на живота се намират в духа, а не в звездите. Човешкият дух знае пътя към Божия дух. И затова Библията казва, че само Той има право да изследва тайните на Бога. Човешкият дух има дълбоко право, ще обясня само защо. Бог е създал душата, Абсолюта е създал духа. Бог е създал вечността, а Абсолюта е създал безкрая. И понеже учителя каза, че Абсолюта никъде не може да се побере, нито във Вселената, нито извън нея, е. той се ограничава, слиза на по-низко ниво, пак несътворено и става Бог. Той е един и същ, след дреми този Бог ще насочи всички същества към Абсолюта, т.е. от вечността към безкрая и мистерията. Пирамидите са слязли от безвремието, от вечността. Те са пазители на древна наука. Върхът на пирамидата означава, че има един единствен Бог. Няма два Бога, няма върхове, няма друг двигател във всички светове, освен този връх. Той движи всичко. И Библията казва, Бог е цар велик над всички богове. В Исаия се казва, има ли Бог освен мене? Това е се този връх на пирамидата. Бог е пирамидата, Бог е върхът, но не всеки има душа, с която да се придвижва към истината, казва древният от. За да имаш душа, трябва да се е заслужил чрез многобройни усилия, от много прераждания. Тоест, трябва да се е стремил към чистота, към духовност и към. За Бог е казано, ти си върхът, който стои там от милиарди години. Пирамидите не са място в света. Те са поставени в света, но те са място в вечността и идея на безкрая.